Я боюсь загубити те радісне диво. Федеріко Гарсія Лорка. Я боюсь загубити те радісне диво, що в очах твоїх світить, даруючи втіху. Я боюсь тих ночей, де не зможу тремтливо доторкнутись до вуст твоїх подихом тихим. Якщо доля тебе повінчає з бідою, якщо біль твій тебе відпустити не схоче, я знайду джерело із живою водою, Вмию душу твою і натомлені очі. Не сумуй, що підкралася ніч непомітно, Що над нами гойдаються тіні крилаті. Я тобі намалюю тепле сонячне світло І завішу ним вікна у нашій кімнаті.